Vă invităm să ne scrieți și să ne ascultați! O nouă ediție în seara aceasta a emisiunii despre sexualitate maritală, la care vă invităm să luați parte. O ediție în care iarăși avem de abordat teme care vin din încercarea de a răspunde e-mailurilor care vin pe adresa noastră. De fiecare dată când avem o anumită temă, o anumită emisiune, ea, o concepem, o gândim ca un răspuns la o sumă de mail-uri, de mesaje care vin pe adresa noastră. Așa că în seara aceasta abordăm o temă discutată, o temă pe care am primit mesaje. Este o temă care de fapt va fi împărțită în două, pe partea feminină și pe partea masculină. Prima dintre ele constă, sau în prima dintre ele vom discuta despre problemele în a atinge orgasmul la femei și în cealaltă despre problemele bărbaților cu ejacularea prematură sau cu controlul erecției. Așa că în seara aceasta vom aborda o temă de larg interes despre care sau referitor la care am primit câteva e și în care ni se cerea să definim dacă putem ce este acela orgasm deși persoanele care trimiteau aceste mail-uri știau lucrul acesta dar voiau să afle o perspectivă corectă probabil sau o aprobare pentru ceea ce știu deja și în același timp un mail ne întreba de ce este atât de important acest orgasm de ce toată lumea vorbește despre el de ce toate revistele pentru femei fac referire la orgasm și la uh, foarte multe tipuri de orgasmuri, uh, ca și cum ar fi obligatoriu să le atingi pe toate și dacă nu le atingi pe toate, uh, ești incompletă ca femeie, uh, de frecvența lor și așa mai departe. Dragii mei, uh, sper că și uh, bărbații și femeile sunt în seara aceasta uh, la această emisiune Pentru că ceea ce spun În domeniul femeilor Este de neapărată trebuință Să fie auziți de bărbați Și ceea ce spun în domeniul bărbaților Este de neapărată trebuință să fie auziți de femei Pentru că bărbatul și femeia La capitolul sexualitate Nu pot fi separați Nu sunt lucruri pe care trebuie să le știe doar femeia Și lucruri pe care trebuie să le știe doar bărbatul Cred că la astfel de discuții Trebuie să fie participanți și soțul și soția iarăși cu riscul de a mă repeta voi mă voi motiva în sensul cu care fac astfel de emisiuni pentru că cineva mă întreba de ce aleg să fac o emisiune despre sex de ce aleg să vorbesc despre sex pur și simplu pentru că îmi place să vorbesc despre asta îmi place sexul în sine, în căsnicie Și mai mult decât atât Sunt convins că foarte multe familii au probleme la capitolul acesta Cel puțin din cazurile care au venit la consiliere Ca și familii, măcar la 90% din familiile respective Dacă nu au pornit problemele de la capitolul sexualitate Măcar au fost amplificate de capitolul sexualitate deficient Așa că sunt un om care... Cred că uh, o viață sexuală neîmplinitoare este o mare pierdere pentru o familie creștină, pentru niște oameni care se tem de Dumnezeu. Uh, sunt un om care cred că sexul și plăcerile care vin din sex uh, sunt făcute pentru cuplu, pentru familia, pentru soțul și soția creștină și uh, cred că este o binecuvântare extraordinară. Și vreau să vă motivez să nu pierdeți asemenea binecuvântări. Vreau să vă învăț cum să le uh, descoperiți, cum să le atingeți, cum să apucați cât mai mult din ele. Așadar, în seara aceasta vom deschide subiectul acesta al orgasmului feminin. Uh, și uh, aș începe cu câteva detalii despre ce înseamnă orgasm. Se vorbește foarte mult în Revistele de femei Acum, în zilele noastre Nu mai este absolut nicio noutate, Aproape toate revistele acestea de femei Au o rubrică de sexualitate În care se scriu multe lucruri Unele din ele destul de, Cu de, destul de puțină informare Cu scrise de pseudospecialiști Care nu se chiar pricep în domeniile respective sunt doar redactor și încearcă să compileze anumite articole din materiale citite și auzite Așa că este absolut normal să te întrebi la un moment dat domne ce este? Până la urmă cine are dreptate? Se vorbește despre un organ vaginal, un clitoridian, se vorbește despre femeile multiorgasmice O grămadă de termeni, o grămadă de lucruri la care ești provocată ca femeie în același timp tu te uiți în căsnicia ta și s-ar putea să nu te identifici, adică nu s-ar putea, aproape sigur nu te vei identifica cu starea aceea de ideal pe care o descriu revistele glamour, revistele cu coperți lucioase și cu pagini lucioase și este absolut normal să te întrebi, mă, sunt, e, e normal, cum pot să ajung la stadiul acela? Pentru că în revistele respective sunt prezentate femei fericite, fericite pentru că poți să aibă orgasm, fericite pentru că își Coperă sexualitatea. Bine, uh, orgasmul este acea stare, uh, acel punct culminant uh, al actului sexual. Uh, mulți încearcă să-l separe în unul vaginal care se produce în interior și unul uh, separat care este clitoridian care, ajung, care se produce prin stimularea clitorisului Însă, cred că societatea noastră pune foarte mult accent pe unele detalii care nu sunt de neapărată importanță. Primul detaliu pe care pune accent este orgasmul în sine. Sexul în căsnicie nu este o vânătoare de orgasme. Nu este o vânătoare în care trebuie să ajungi la punctul respectiv, pentru că cu cât se pare că specialiștii confirmă asta, cu cât te străduiești mai mult să-l prinzi, cu atâta scapă printre degete. Cu cât ești concentrat ca și bărbat, ca și femeie, cu cât te concentrezi mai mult pe a oferi plăcere celuilalt, pe a, a, a avea un cadru adecvat, pe a fi armonie, pe a fi a, provocare în relațiile intime, a, cu cât te concentrezi pe aspectele acestea, șansele de a avea un orgasm sunt mult mai mari. Deci... Nu vreau să fiu simplist, dar orgasmul este acea stare, acel punct culminant al actului sexual în care, efectiv, cineva numea un strănut al pelvisului, efectiv după care simți că te-ai eliberat, că te-ai desfundat, că ai trecut dincolo de, o anumită barie, de un anumit vârf spre care urcai. Dacă e nevoie de definiri mai detailate, cu siguranță aș putea să emit și astfel de definiri, însă cred că astfel de definiții le găsiți ușor pe internet, în ce constă sau care sunt procedeile și etapele pentru fiecare din ele separat. Însă aș vrea să rămânem cumva la ideea aceasta că orgasmul este punctul culminant în actul sexual și el este valabil și pentru femeie și pentru bărbat, doar că se întâmplă în moduri diferite și sunt diferite și ca intensitate, și ca durată, și ca um, reacții, și ca simțăminte pe care le au cei doi. Sunt femei care ajung foarte greu la orgasm sau n-au ajuns niciodată. Și în sensul acesta am primit 3-4 emailuri în care soții reclamau aspectul acesta. Domn, una din doamne spunea: "Eu nu știu, n-am atins niciodată așa ceva. Știu tot vorbește, am tot citit, dar nu știu ce este aceea." Și alte două doamne care spuneau că foarte, foarte rar se întâmplă să ajungă la un asemenea punct culminant. De aceea aș vrea să vă ajut ca și cuplu cu câteva informații care să vă lămurească anumite aspecte în domeniul acesta. Așa cum a conceput Dumnezeu relațiile intime, ele ar trebui să funcționeze natural. În momentul în care noi încercăm să vânăm așa ceva, spuneam mai înainte că este <coughs> foarte greu să prinzi un o asemenea stare, o asemenea trăire înaltă. Însă trebuie să recunoaștem că dacă cineva ne-ar cere să participăm la un cross cu bicicleta de 100 de kilometri, nu s-ar aștepta niciunul din noi să se urce pe bicicletă fără să fi încercat mai înainte să meargă cu ea și să aibă și pretenția să câștige cross respectiv. Mai mult, să vă dau un alt exemplu, dacă cineva ne-ar cere să, eu știu, ca femei, dacă v-ar cere să împletiți o, un pled frumos, să fie un concurs, cu siguranță nu lăsați problema asta doar pentru momentul în care va fi concursul, ci vă și antrenat înainte. Sau un alt exemplu cu alergatul, dacă este un cross planificat undeva, cu siguranță nu te duci neantrenat acolo pentru că ai vrea să câștigi. Probabil cel mai corect este să se faci anumite antrenamente ca să poți să ajungi în, să câștigi un loc onorabil în crossul respectiv. Unele femei se așteaptă ca orgasmul să le cadă din cer, fără ca ele să facă niciun efort. Și aici, în problema asta a punctului culminant, există într-adevăr vină și la bărbați și la femei, există probleme care trebuie să le rezolve și bărbații și femeile, dar acum vreau să ating aspectul acesta, că unele femei se așteaptă ca acest orgasm să cadă din cer, să vină deodată sau să iasă de undeva din așternuturi și hop să le prindă. Uh, mai degrabă la femei este, la bărbați este o asemenea stare, bărbaților le, bărbații ajung foarte ușor la punctul culminant, uh, chiar prea ușor, asta vom vedea în emisiunea viitoare: uh, foarte mulți bărbați ajung mult prea ușor la punctul culminant, însă pentru femei nu este același lucru. Uh, în momentul în care, în căsnicie, preocuparea principală a bărbatului ar trebui să fie să-l amâne până când soția este satisfăcută, la soție este invers, ar trebui să accelereze acea atingere a plăcerii, dar nu atingerea orgasmului este în mod obișnuit problema, ci amânarea lui. Pe de altă parte, multe femei nu au avut niciodată un orgasm, alte femei nu sunt sigure dacă au avut și intensitatea și calitatea unui orgasm variază de la femeie la femeie și de multe ori este greu de sesizat. Cum știi dacă ai avut o asemenea trăire? Cea mai bună modalitate este să verifici dacă după aceea te simți frustrată și nedescătușată sau relaxată și satisfăcută. Asta este cea mai bună modalitate de a verifica dacă ai trecut din asemenea punct culminant pentru că orgasm aduce o eliberare în care tensiunea care s-a adunat explodează, apoi dispare, se potolește. Ce, ce pot face femeile care nu au ajuns sau care ajung foarte greu la orgasm? Și prin ceea ce voi spune acum, răspund la trei din mailurile pe care le-am primit Primul lucru care se poate face este, după ceea ce scrie doctorul Kevin Lehmann, este să îți stabilești corect scopul. Dacă singurul scop al activității sexuale este să ai un orgasm, este o pistă greșită. Există multe nivele ale plăcerii în sex și pentru unii din noi este suficient să fim scărpinați pe spate și vom fi fericiți sau să ni se maseze piciorul și vom fi satisfăcuți. Știu femei care, care a spus că pentru el este foarte, face foarte mult și simt o plăcere extraordinară dacă soțul le face un masaj pe umeri. S-ar putea să fie suficient de fericite încât să nu-și mai dorească o partidă de sex. Ei bine, în momentul în care noi alergăm după asemenea stări, după orgasme, spuneam mai înainte că este greu de obținut în o asemenea stare, scopul sexualității este de fapt să exprime unitatea și intimitatea cu partenerul. Este un răspuns plin de dragoste față de persoană care ea îi ești dedicată pentru toată viața. Pentru aceea, dintre noi care avem copii sau pentru cei care își doresc copii, este un mod de a ne întemeia o familie. Sexul este foarte profund de și are semnificații adânci și puternice în atât de multe aspecte încât noi îl depreciem când îl reducem la întrebarea. Mulți bărbați întreabă Ei, cum ai? Ai ajuns? Ai putut? Ai ajuns? Ai avut orgasm? Efectiv, este depreciat pentru că sexul înseamnă mult mai mult decât atât. Chiar și o femeie care a învățat să aibă orgasmic pentru că vom vorbi despre lucrul acesta, asta se și învață de fapt se învață, puține femei sunt cele care îl obțin în mod natural fără să intervină deloc chiar și o femeie care a învățat să aibă orgasm probabil că nu va avea de fiecare dată și în același timp există perioade în, care, în lună în care femeile ating mult mai greu sau poate nu ating starea respectivă chiar dacă ele sunt orgasmice sunt puține femei în situația de a experimenta orgasmul de fiecare dată sau aproape de fiecare dată când fac, când au relații intime. De multe ori, probabil de foarte multe ori, soții își satisfac soțul deci se culcă, fac dragoste cu soțul lor pentru că vor să-l împlinească pe acesta. În același timp, soțul dorește în ca nu doar el să fie satisfăcut, el, orice soț, orice bărbat admiră, îi place să vadă pe soția sa că atinge punctul culminant, îi place să vadă că are un efect atât de plăcut asupra soției sale. Un alt primul lucru am spus că este să stabilim scopul corect. Scopul corect este nu... Orgasmul în sine este un scop pe care trebuie să-l atingem, ci intimitatea, relația în ansamblul ei, dedicarea, iubirea față de partener. Un alt, un alt lucru este că atingere, atingerea orgasmului este o deprindere care se învață. Probabil este pă, dureros să spun că multe femei sunt leneși în acest domeniu al vieții. Ele presupun că responsabilitatea plăcerii lor revine soțului și dacă soțul nu le împlinește, nu le, nu le aduce pe punctul de a avea orgasm, înseamnă că el nu este priceput. Într-adevăr, și bărbații trebuie să învețe multe lucruri și um, ar trebui să aibă răbdare, dedicare, să știe câteva lucruri despre cum funcționează femeia, dar femeia nu înseamnă că trebuie să stea inertă și să aștepte ca orgasmul respectiv să vină de undeva peste ei în momentul în care fac dragoste și să o copleșească. Pentru că orgasmul este ceva ce trebuie învățat, practicat. Doar un procent foarte mic de femei ajung la orgasm fără a depune un anumit efort. Cele mai multe femei au nevoie de puțină experiență pentru a atinge în mod regulat la, pentru a ajunge în mod regulat la orgasm. Alte femei trebuie să depună eforturi mari sau mai mari. Spuneam mai înainte că dacă ai de alergat undeva la un cross, nu te duci fără niciun antrenament. Ideea este să și câștigi un loc onorabil și dacă vrei să câștigi acel loc, te antrenezi cât de puțin înainte. În funcție de cât de tare îți dorești să ajungi pe un loc mai fruntaș, cu atât mai mult vei investi în pregătirea pe care o faci. Sexul nu este diferit. Este nevoie de timp, de experiență, de informare, de exercițiu toate acestea contribuie la ajungerea în punctul respectiv. În primul rând, dacă este greu să ajungi la orgasm, nu fă ceea ce sugerează o mulțime de reviste de femei. Nu-ți imagina un alt iubit, un fost iubit, nu te uita la filme pornografice, la scene nerecomandate minorilor, mai știu eu la ce recomandări Pentru că se scrie Se scrie foarte mult în revistele de femei Că apelarea la astfel de metode Poate să aducă orgasmul Cred că de fapt este o trișare Ca în momentul în care te culci cu soțul Să te gândești la fostul iubit Să te gândești la un film Să vizionezi ceva Nu este deloc în regulă Și nici spiritual, nici psihic, nici fizic Nu este de ajutor în schimb, încearcă să te cunoști foarte bine. Un bărbat care nu știe să o ducă pe soția sa pe punctul culminant, una din cauzele pentru care nu știe este pentru că soția sa nu i-a arătat. Deci este foarte greu să-l acuz pe soț în asemenea cazuri, atâta vreme cât nu i a arătat cum funcționezi, care sunt punctele sensibile, ce trebuie să atingă, unde, când trebuie să atingă. Dar pentru a-i arăta soțului, trebuie să știe soția care sunt acele puncte sensibile. Cu alte cuvinte, trebuie făcută ceva muncă de cercetare. Să înveți ce-ți place, ce nu-ți place. Și acum trecem cumva un pas mai departe, la a treia recomandare, și anume să fii conștientă de răspunsul tău din punct de vedere sexual. Ce înseamnă asta? Înseamnă să te cunoști înseamnă să știi care sunt zonele în care îți place să fii atinsă și cum și cât de intens ce îți face plăcere. Pentru a afla toate lucrurile astea este nevoie de ceva investiție și aici avem o problemă mare noi, cel puțin soțiile din sfera creștină pentru că un fel de răsfăț la capitolul acesta, de exemplu o baie fierbinte, cu lumânări aprinse, aromate și să începi să te atingi. Deja este considerat un păcat, este considerat masturbare, anumite bagaje vin din spate în mintea noastră și ne condamnă. Efectiv ne condamnă, nu ne lasă să mergem mai departe. Însă, dragile mele, cred că este nevoie ca voi să vă cunoașteți, ca să ne învățați și pe noi cum să vă iubim. Dacă nu ne explicați, dacă nu ne arătați drumul spre uh, stările acelea, spre locurile sensibile, spre ceea ce vă place, noi nu vom ști. Uh, femeile sunt diferite. Oricâte cărți ar citi bărbații despre zonele pe care trebuie să le atingă și cum trebuie să atingă, fiecare femeie este unică în felul ei, după cum și fiecare bărbat este unic. Așa că recomand să uh, vă uh, explorați, să știți ce vă place, unde trebuie să atinsă, cum ce anume îți place, ce anume nu-ți place. Asta, o explorare asta înseamnă tot, de la mângâierea brațelor, a sânilor, a abdomenului, a vaginului, a picioarelor și oriunde a, îți place să fie atinsă ca femeie. Și este necesar să faceți acest lucru de mai multe ori. Asta nu se întâmplă odată, te-ai dus în baie, ai pus mâna pe fiecare centimetru de piele, poate cu degetul arătător, ca să nu pară mai știu cum și gata, ți-ai notat pe hârtie. Nu, nu există o asemenea metodă. Lucrurile astea trebuie făcute în liniște, de, cu deconectare, să nu fii stresată, să nu ai... efectiv să ai timp să stai în bai, să le nevești, și în felul acesta să te descoperi. Și s-ar putea ca unele cititoare, spunea doctorul Lemand să roșească și să se gândească, îmi recomand, cumva să mă masturbez? Ei bine, întrebarea era pusă de dr. Lehman, bine, pentru că, într-adevăr, oamenii se gândesc, domnule, asta este masturbare și este păcat. Și aș vrea să abordez tangențial, pentru că într-o emisiune viitoare vom vorbi și despre masturbare, tangențial problema asta. Cuvântul acesta a căpătat un sens urât datorită conotațiilor care au fost asociate. Atunci când soții sau soțiile se stimulează până ajung la orgasm pentru a evita intimitatea sau pentru a completa intimitatea din dormitor, este un lucru păcătos și rău. Atunci când soții fac lucrul acesta, când se uită la pornografie, este un lucru păcătos și rău. În opinia mea, ei acționează într-un mod imoral, egoist și destructiv pentru relație. Totuși, când o femeie face lucrul acesta ca să descopere cum se poate oferi soțului ei, ca să descopere cum poate împreună cu soțul ei să atingă uh, puncte, să atingă stări înalte în privința sexualității, ca să descopere cum se poate bucura de o relație sexuală mai profundă și mai bogată, uh, ea se îndreaptă spre o intimitate mai mare, nu mai mică. Uh, la fel, uh, uh, când vorbim de masturbare, în cazul, în cazul soțului care învață să își controleze ejacularea, să amâne ejacularea, sau în cazuri în care cei doi se explorează unul pe celălalt, cred că se, masturbarea, nu știu dacă pot să folosesc acel, același termen, pentru că termenul acesta se pare că a fost confiscat de păcat, aceasta este benefică. Este benefică pentru că scopul în care îl folosim este ca împreună să putem să ne arătăm dragostea unul celuilalt și să ajungem pe culmi mai înalte. Dar despre masturbare vom vorbi într-o emisiune viitoare. Prin urmare, dacă există situații în care masturbarea este greșită, și creează dependență și ar trebui evitată. În alte situații, însă, aceasta se referă la cunoașterea trupului și despre asta vorbesc în partea aceasta efectiv trebuie să existe o cunoaștere, pentru că dacă voi nu vă cunoașteți, nu știți să ne călăuziți pe noi spre uh, tainele acelea care trebuie să le știm pentru a vă face uh, plăcere. Foarte multe femei au intrat în căsătorie cu noțiunea de acolo jos, nici măcar n-au curajul să spună termenul de vagin, de la bi, sau mai știu ce termeni uh, din domeniul acesta al sexualității, în momentul în care ai o asemenea reținere, o asemenea cultură despre organele tale genitale este uh, greu să accepti că ai putea să mai pui și mâna acolo să te explorezi, să te descoperi. Dar, fără o asemenea uh, explorare, este destul de greu să poți să-l conduci pe soțul tău spre ceea ce îți place. Un alt lucru despre care vreau să vorbesc, uh, tot uh, pe scurt aș putea să spun, pentru că emisiunea se scurge foarte repede. Voi reveni asupra temei dacă mai primesc mail-uri la dumneavoastră. Un alt lucru care poate fi făcut este practicarea exercițiilor Kegel. Exercițiile acestea poartă numele unui doctor, Arnold Kegel, și sunt utile cât, și pentru bărbați și pentru femei, intensificând senzațiile din timpul actului sexual. Exercițiile acestea au rolul de a ajuta pe femei să devină mai orgasmice și de a ajuta pe bărbați să-și întârzi orgasmul. Vom vedea în ediția viitoare asta. Ex Exercițiile Kegel antrenează mușchii denumiți PC, aceiași mușchi care opresc, dacă vreți, scurgerea urinei. Dacă vreți să-i localizați, în momentul în care mergeți la baie, încercați să opriți jetul de urină și veți vedea că se contractă anumiți mușchi. Despre ce este vorba. Și mușchii aceștia trebuie antrenați. Uh, mușchii PC, dacă sunt bine dezvoltați, sunt utili din mai multe motive Nu doar că au un beneficiu suplimentar care ajută la creșterea autocontrolului Dar îți pot îmbunătăți mult viața sexuală și femeile își pot folosi acești mușchi Pentru a uh, crește plăcerea pe care o oferă și soților lor În uh, momentul în care uh, penisul soțului este strâns îi oferă anumite senzații Care cu siguranță sunt ceva diferit, ceva apreciat dar problema mare este că odată ce o femeie își întărește acești mușchi, pe exercițiile acestea, cu siguranță problema orgasmului va fi mult mai ușor. Orgasmul va fi mult mai ușor de atins. Ce se întâmplă asta? Ce se întâmplă în cazul acesta? Cum se fac aceste exerciții? Efectiv faci ca o simulare de oprire a urinei, o încordare a mușchilor respectivi de 10 ori, apoi faci pauză, iar mai faci de 10 ori la început nu trebuie mai mult ulterior crește frecvența acestor exerciții e bine că nu se vede nimic, poți să-i faci în momentul îți faci o rutină, eu știu când vii de la servici cu mașina sau cu autobuzul îți faci o rutină din a practica exercițiile acestea după o anumită perioadă, cu siguranță vei observa efectele benefice și astea nu le contrazic nici cei care lucrează în domeniul creștin, nici cei care lucrează în domeniul secular cu oamenii. Și un ultim lucru este să-ți asumi responsabilitatea. Multe femei, prea multe, nu-și asumă responsabilitatea pentru propriile lor orgasme. Spuneam că ar aștepta ca soții lor să facă totul. Soțiile ar trebui să fie participante active, nu doar unele care acceptă avansurile soțului. Dacă vrei să provoci frustrare unui bărbat, nu-i spune nimic. Lasă-l să creadă că va ajunge, lasă-l nu-i nu arăta niciun interes. Atunci provoci foarte mare frustrare. Uh, trebuie să discutați cu soțul dumneavoastră exact ce vă place, unde vă place, ce. Lucrurile astea nu trebuie să lăsate în întuneric, trebuie să discutate. Lucrurile acestea sunt importante pentru familie, importante pentru cuplu, importante pentru relația dintre voi și uh, mersul acesta din inerție cu siguranță nu vă ajută. Deci trebuie să vă opriți și să discutați ce vă place, ce nu vă place, unde vreți să fiți atinsă, când vreți să fiți atinsă, când e momentul pentru relații intime și așa mai departe. Și aduți aminte, un ultim lucru, că sexul are mai mult de a face cu relația decât cu tehnica. Orice poziții noi ați încerca, ca și cuplu, ele nu pot aduce orgasmul dacă relația nu este bună. Dacă ai dificultăți în a răspunde sexual soțului, s-ar putea ca problema să nu fie deloc ca și tehnică, s-ar putea ca soțul să facă tot ceea ce trebuie, dar s-ar putea ca să fie problema în altă parte, în relații. S-ar putea să ai de face cu probleme nerezolvate, poate un abuz sexual din trecut, poate o discuție recentă în care te-ai simțit rănită, poate a fost o discuție cu soțul, poate a fost o discuție cu soacra, poate te-a criticat cineva, poate ți-a pus cineva la îndoială capacitățile, multe lucruri pot să te blocheze în a avea orgasmul. Nu doar tehnica este de vină, ci și relația. S-ar putea ca dormitorul să nu fie un cadru adecvat, s-ar putea ca, eu știu, copiii din camera cealaltă teama că vor veni peste voi să te inhibe. S-ar putea pentru unele femei și când aud apa trasă la baie să se inhibe și să se închidă. Sunt multe probleme și trebuie să priviți problema în ansamblu. Trebuie să priviți problema în ansamblu că în felul acesta căsnicia înseamnă mai mult decât o atingere de orgasme. Acest lucru subliniază o diferență majoră între bărbați și femei, pentru că mulți bărbați se gândesc la sex ca la un burete mare care șterge orice. Deci, cu alte cuvinte, bărbatul funcționează pe principiul uh, orice problemă este eliminată de sex, pe când femeile funcționează pe un alt principiu. Orice problemă elimină sexul. Uh, pentru un bărbat, dacă s-a stricat ceva în casă, este nervos și supărat, dacă are parte de relații intime, pentru el s-a rezolvat totul, se duce calm și s-a de treabă. Ei bine, pentru o femeie, dacă nu este rezolvată problema respectivă, nu poate să aibă relații sexuale. Atunci trebuie să fie discutate problemele, trebuie să fie negociate problemele, pentru că dificultățile acestea în a obține orgasmul privesc relația în întregime. Viața în întregime. Și există multe lucruri care pot fi spuse aici, data viitoare vom vorbi și despre ce pot să facă, ce trebuie să facă bărbații în domeniul acesta și vom vorbi și despre amânarea orgasmului sau ejacularea prematură la bărbați, cum poate fi controlată, pentru că avem iarăși multe întrebări și pe domeniul acesta, urmând ca într-o a treia ediție să vorbim despre, uh, despre disfuncție erectile. Dragii mei, sper că nu vi se pare prea îndrăzneț limbajul meu, de fapt, cred că o abordare corectă și sănătoasă a problemelor acestora ne vor lumina. În domeniul sexualității Noi suntem învățați ca și creștini Să trăim într-un domeniu destul de obscur al sexualității Nu obscur în sensul că trăim în promiscuitate Ci ne așteptăm cumva ca lucrurile astea să se întâmple natural, normal Fără nicio intervenție Sexul să fie extraordinar de plăcut Fără a investi nimic acolo Principiul biblic Ce seamănă omul aceea va și se cera Este valabil și în domeniul sexualității Nu semeni nimic nu intervii cu nimic, nu întreții cu nimic, cu siguranță nu vei putea să obții mare lucru. Atâta timp cât arăți interes, cât explorezi, cât te dedici, cât discuți, atâta vreme cât ești interesat și vrei plăcerea partenerului tău, cu siguranță vor apărea și rezultate. Așa că vă provoc să uh, gustați, să luați cât mai mult din... Uh, din binecuvântarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru voi prin relațiile intime. Dragii mei, eu cred că este deosebit de, frustrant, deosebit de rău ca o binecuvântare pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru căsnicie, pentru relația dintre sos și soție să, fie, să nu fie trăită de cei creștini, de cei credincioși lui Dumnezeu, să piardă o asemenea binecuvântare și în același timp oamenii care sunt desfrânați, oamenii care sunt eu știu, libertini să poată să experimenteze o plăcere deosebită aici. Practic, cred că noi ca și creștini greșim dacă nu investim în zona aceasta a vieții noastre și avem obligația și ca soț și ca soții să conlucrăm pentru ca noi ca întreg, ca trup să trăim într-o stare înaltă efectiv și la capitolul sexualității, nu doar la capitolul spiritual și uh, fizic, să trăim într-o stare înaltă, ci și din punct de vedere acesta al sexualității să uh, avem parte de, ce, de tot ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit, de tot ceea ce Dumnezeu a oferit pentru noi uh, într-o asemenea relație. Pentru că Dumnezeu a pregătit multe binecuvântări și viața sexuală este una din multele binecuvântări pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru voi, ca și soți care sunteți căsătoriți în voia lui Dumnezeu. Până data viitoare, nu uitați, iubiți-vă frumos, și întotdeauna căutați ce cei mai bine pentru partenerul vostru la revedere.